költő visszatér. Petőfi Sándor Ösztöndi 2006 Prózai és lírai szövegek Dunajcsik Mátyás költővel Balla Ferenc mikrofonja elő. Hazatérés egy másnap reggel otthon. Ősz van, Melegbe ágyba bújni furcsa évszak. Laposan világít a nap az ablakon át. Terjengő fény avar fölött a régi vízszag. Anyám gesztenyét teszel, és mazsolát. A reggel szagával ágyunkat körbefonta, nem szólok hát, félek, hogy belélegezném. Ász az ajtókeretben némán visszafolytva, mint egy fény átszögezte szent Megtanította, hogy feláll akkor a ágyban, ugyanolyan kényelmes lehet a fekvés. Régóta már, hogy ilyet nem csináltam, gyermekkoromban az emlék feljön, elvész. Nem kelek föl, most minden oly hibátlan, bár a csempéskáját már a tél kísérti. futtatom a szemem a szobában, és apámat látom az ablakon benézni. Próbálok én se Elokomsz lenni. Úgy kérdezni téged, hogy mi minden áruló jelet vettem észre a készülő első kötetetből. Ugye hát először a születési hely is szokott lenni. Én úgy vélelmezem, hogy a főváros tizen sokadik kerületében valami keltvárosban voltál, gyerek vagy igen fiatal ember. Tehát nem valamilyen sűrű füstbakony határozta meg ezeket az éveidet, hanem például a fák, például a hó. Ideig jó nyomon vagyok? Hát ez annyira igaz, hogy még most is egyrészt a 18. kerületben lakom, másrészt pedig még most is fiatal vagyok. És akkor nem is messze a strádától, ugye? Hát nem, a repülőtér mellett nem sokkal. De egy nagy kertvárosi házban. van. Behallatszik az út zaja? Nem, nem. Ilyen szempontból olyan szerencsések vagyunk, mert nem forgalmas helyen lakunk, úgyhogy ott abszolút csend van. Egyetemistaként az életemet az nagyjából a... Kávintér nyugati, Ferenciek tele és Blaha négyszögben töltöm, ezért aztán időről időre haza kell súranyak így az éjszakában is föltöltődni, mint valamilyen szarkofágban vagy ilyesmi, mert ott általában csendben és nyugalom, és ott megfelelően tudok dolgozni. Vélelmezem, hogy nagyjából a rendszerváltás idején szűnt meg az analfabetizmus, tehát valamikor akkor kerülhettél iskolába. Ez korrekt, így van. És nagyjából az analfabetizmusom megszűnése az kb. egybeköthető a felsírásomnak a kezdetével is. Igen? Igen. <gül> Persze azokat most már nem mutatnám meg senkinek, de nagyjából onnantól kezdve írok. Aztán, hogy mikor lettek olyanok, amiket már nem magánügynek tekintettem, az egy már egy másik kérdés, az körülbelül 5 hat éve volt. Hát az se kevés akkor otthonhoz képest. Lát. A készülő kötetben hány éves lehet a korábban keletkezett szöveged? Hát ezt elég nehéz megmondani, van talán azt hiszem egy vers, ami korábbi, mint talán 4-5 év, de igazából az igazi nyitó versének, amit a kötetnek az elejére is raktam ezt a zsebszárnyak című vers, az szerintem egy olyan 3-4 évvel ezelőtt születhetett, és tulajdonképpen onnan is számítom azt, amikor már úgy komolyabban kezdtem el írni és olyanokat, amik meg is jelentek folyóiratokban, és én magam is verseknek tekintem őket, vagy ilyesmik. Mond az egy pillanatnyi állapot abban a versben, hogy elmúlt a repülés kényszered, vagy repülés vágyad, vagy azért ez valami többről is szól. Hát ez egy elég bonyolult kérdés, mert ahogy így végignéztem én is az összegyűjtött dolgokat, szinte majdnem az összes versben valaminek a végéről van szó, de igazából a kezdete az tulajdonképpen sehol nem jelenik meg, úgyhogy azt gondolom, hogy eddigi verseimre igaz az, hogy valaminek a végével foglalkoznak. Vagy azért már én is éppen valaminek a végén vagyok, olyan szempontból, hogy hát most vagyok a gyerekkornak a legvégén, a fiatalkornak az első felében, és hát ezek a dolgok foglalkoztatnak. Az a térés Lisszabonból 5. Búcsú egy Először csak kertészkedésnek tűnt őszigazításnak, akkor még nem tudtam, hogy mindet kivágják. Néztem, amint szépen lassan hullanak az ágak, amíg csak föl nem tűnt a csökkenő magasság. Munkába szórakozni 16 éve mindig erre jártam. Egymáshoz nőttünk, a gyökér a betonhoz. Megviselt eléggé a nem várt változás a tájban, Hatása eltart, néha furcsa álmokat hoz. Elmentem, visszajöttem, és csak a csonkok álltak egymás mellett, mint a megszeppen sírkövek, a rönkök mellettük összedőlve, mint a kártyavárak, kérdették, hogy már csak rosszabb jöhet. Most itt a köd, de már nincs mi részekre metce. Elfolyik, mint a téller érkező bizonytalanság. Suhongó, hűt helyük között sétálok merengve, s léptem már mérem az éjjel lombhalangját. ami számomra tipikus első kötetes szokás vagy gyermekbetegség, ahogy óhajtod, hogy azért itt a középkori lovagi költészet megidézésétől Kosztolányi Dezső József Attila remélem korszerint megyek, Radnóti Miklós, itt lehet, hogy tévedek, Hajnóci Péter és Orbán Otto az én generációból, Parti Nagy Lajos van megemlegetve, sőt, nagyon örültem, hogy még Tóth Krisztina is egy versóre elejéig megjelenik itt. Nem csak Tóth Krisztina, hanem ugye Tére János. Itt és tére János, Johán Font néven igen. Ezek tisztelgések, vagy valamiféle bevallása annak, hogy mi mindenki hatott arra, amit te alkotsz? Nálam talán ez kicsit más... Probléma, kicsit másként penjelenik meg nálam, mint mondjuk egy klasszikus ez az első kötetés, és akkor utánozza a többieket és a többi. Igazából az ilyen típusú parafrázisokat nem igazán útkeresésnek tekintem, hanem ez a költészethez való hozzáállásomnak nagyon a középpontjában áll. Hát ez egyszerűen tiszteletkör és halott gyalázás. szóval igazából azt gondolom, hogy a hagyomány az csak úgy működhet, hogyha a kettő együtt van, tehát folyamatosan megtagadva azokat, akiket egyébként tisztelünk, és a parafrázisban azt nagyon szeretem, amit egyébként a prózaírásban is nagyon izgat, amikor mondjuk a saját életednek a különböző eseményeit és szereplőit más helyzetben, más névvel, más módon tudom ábrázolni. Itt is valami hasonlóról van szó, egyszerűen szeretek így belebújni valaki másba, és az ő nyomvonala mentén azzal párhuzamosan valamit megnézni. És hát a másik pedig az, hogy igazából az egyes verseket, mondjuk Ottónak egy-egy versét, vagy a József Tilászméletet, vagy ilyesmit, amikor parafrazeálok, akkor tulajdonképpen nem csinálok más, mint úgy tekintem ezt, mint egy műfajt, mint mondjuk akár a baloldalt, vagy Shakespeare Sonnettet, és megpróbálok egy olyat vagy ami hasonlót csinálni, ugyanúgy megtöltöm magammal, de... Úgy érzem, hogy ez, ez talán nem fog megszűnni, szóval nem gondolom azt, hogy egy olyan folyamatban lennék, ahol majd megtalálom a saját hangomat, és akkor innentől kezdve már nem fogok parafrázisokat írni. Szervesen hozzátartozik ahhoz, amit csinálok, és hát a másik pedig az, hogy imádok lopni. Nagyon nagy szenvedélyben, nem? És az azért is van valószínűleg, mert hogy az ember mindig abból dolgozik, ami körülveszi, és mivel hogy az életemet elég nagy mértékben határozzák meg a különböző szövegek, különböző költőknek a gondolatai, ezért aztán ők is ugyanúgy belekerülnek a versbe, mint adott Ebben a kővárosi házunknak a fái, vagy a hó, vagy bármi más. Mivel, hogy szövegek között élek, azért aztán szövegek azok, amik belekerülnek a verseimbe is. Mindenbe lesz találva. Zsebszárnyak. Most vettem őket szinte még meg, azt mondta a fickó, neki nem kell, Emlegetett valami földet, meg eget, de mondtam, hogy ha adja, aztán húzzon el. Végül levette, szépen megmutatta, sajnos jobbra félre húz kicsit, de ha balról itt úgy megcsavarja, észre se lehet venni, nincs baj itt. Megvettem, dögölj meg ennyit egy szarért, zsebre vágtam, aztán metróztam el haza. Nem is volt drága mégsem, ha elrepít, jó vétel, lehet, hogy neki volt igaza. Aztán persze nem próbáltam azóta se, milyen hülye ötlet hol is hordanám. Ha van az embernek repülés kényszere, miért akkor múlik el, amikor ott a szárny? A már mondtad, amennyire tudom a latin nyelvek is meghatározzák a tevékenységed, a színház irányába is mozogsz. Igen, igen, ez így van, elég sok területen dolgozom, tehát a művészetnek nagyon sok ága érdekel. Nagy szerencsémnek is tartom, hogy a szövegekkel és az irodalommal való foglalkozás az valami miatt jobban vonz, mint a többi, mert könyvben nagyon szét lennék esve is. <gül> sok odafelé a szívem, hogy nem tudok velük foglalkozni. Írok verseket is, írok prózát, fontos a műfordítás, amit csinálok, szintén verset is, prózát is, főleg franciából, de angolból és portugálból, esetenként néha a latinból is, de ez a különleges eset. Többet kell szótáraznod? Nem igazán a a kérdés itt, mert mondjuk ha latint fordítanék, akkor valószínűleg Horáciuszt, akinek minden versele van fordítva, megvannak hozzá különféle annotált kritikai kiadások és hasonlók, szóval azt össze lehet rakni. De hát igazából, ami sokkal jobban érdekel, az tényleg a francia irodalom és azon belül is versek, prózák, ilyesmik. Emellett ugye van a színház, amivel foglalkozom, szerkesztője vagyok egy folyóiratnak, ami nemrég indult. Melyiknek? a kilincs nevezetűnek. Január 31-én jelent meg az első száma, most dolgozunk a másodikon, amit május 31-én tervezünk kiadni, és hát ez is rengeteg munka van, ami szintén szövegekkel való bíbelődést jelent, és akkor még ott van persze az egyetem, ami szintén ezt kapcsolódik. Na akkor most jön az atyai kérdés, hogy kedves Mátyás, hogy az egyetem, mert mennyi van még belőle hátra, Hát ez egy elég bonyolult dolog, mert az egyetemi dolgaim azok úgy alakultak, mint szerintem minden normális egyetemistánál, hogy az első pár évben igazából az ember nem nagyon tudja, hogy melyik az az irány, amelyik érdekli. Úgyhogy én úgy kezdtem négy évvel ezelőtt, hogy esztétika portugál szakos voltam, és hát az esztétika az melyik meghatározó, és azt tartom a főszakomnak, de két év után rájöttem, hogy nem kerülhetem el a sorsomat, és inkább francia szakosnak kell lennem. Úgyhogy átálltam Franciára, ami azt jelenti, hogy az esztétika szakot, azt a jövő évben valószínűleg be fogom fejezni, de a Franciából még van jó sok hátra, mert ott még csak másodéves vagyok. Szóval, akkor az még három tanít. Pontosan még három év a akkor melegében a bölcsészkarnak, és még három év azelőtt, hogy ki kell lépnem valami komolyabb területre. Akkor lehet, hogy ez nem három év lesz? Elképzelhető, mert valószínűleg pésítni is fogok, és hasonlók, szóval. Igazából én most nagyon jól érzem magam ott az egyetemen. dinamitásra fognak tudni onnan kirobbantani, és akár azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ott is maradjak ez majd. Hát részben tőlem is függ, meg részben attól, hogy lesz a hely. Diáklét, lét, és utána meg lehet, hogy az oktatói lét következik? Hát akár, vagy további diákévek, vagy húzamosan a kettő, vagy bármi más egyéb. Mondd, ez a te esetedben egzisztenciálisan mit jelent? Van olyan laza a családod, hogy még egy darabig megengedheted magadnak, hogy nappal is vagy? Vagy azért keresel úgy, hogy azért ez némiképp egy önfenntartó lét? Exisztenciálisan az azt jelenti, hogy maximálisan parazita vagyok, tehát a szüleim jó indulatától és jóságától függ az, hogy én most tudom csinálni ezt az stílus, de hát azért szép lassan dolgozom azon, hogy egyre több dologból legyen valamilyen szinten pénz is, amit csinálok. Például a miforítás az ilyen, ami nagyon-nagyon fontos, mert például nagyon sok olyan kortársam van, akik szintén fiatal költők, írók, de nem beszélnek nyelveket, és így meglehetősen kevés lehetőségük van arra, hogy akár a külföldre menjenek, akár műforításból, konkrétan pénzt tudjanak szerezni. Gondolom, hogy a későbbiekben is valószínűleg az lesz, hogy viforításokból lesz valamennyi pénzem, aztán a többiek majd úgy szegről-végről jön. A két év a Portugál tanszéken elég volt ahhoz, hogy annyira megismerd a nyelvet, hogy dolgozz vele? Fordítóként? Ez úgy van, hogy egy nyelvet sokkal kevésbé kell megismerni, ahhoz, hogy az ember jó műfordító lehessen, mint amennyire gondolná az ember. Igazából az emberek a saját nyelvét kell dövirőhegyire ismerni, és onnantól kezdve egy nagyon minimális nyelvtudás is elég, ahhoz, hogy az ember műfordítson, amennyiben a saját nyelvét nagyon jól ismeri. Tehát a franciát is én úgy kezdtem, hogy már akkor a forításokon bíbelődgettem, már Dösszádot meg Bodlert forítottam, amikor a dolgozataim még meglehetősen <gázzal> gáz sikerültek. De hát, az két különböző dolog. Hogyha az ember jól beszél egy nyelvet, egyáltalán biztos, hogy jó műforító lesz. És viszont, hogyha kevésbé beszéli a nyelvet, viszont elkapja a zenéjét, és képes visszaadni valamit abból, ami az eredetiben benne volt, és a saját nyelvét nagyon-nagyon jól ismeri, és tudja, hogy mire képes és hogyan lehet megoldani benne olyan dolgokat, amik egymás nyelven egészen másként vannak, akkor ez teljesen jól működhet. Tehát én máig Franciánis is úgy vagyok, hogy sokkal jobb műfordító vagyok, mint akár nyelvtanos vagy nyelvészes vagy ilyesmi. Ez így van, de hát ez az, amit én csinálok, a műfordítás, a többi az része a dolognak. Magad szerint hol tartasz a magyar nyelv megismerésében? Hát azt gondolom, hogy ez egy végtelen folyamat. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy mivel kezdetét sem látom, mert hogy már akkor kezdtem vele ismerkedni, amikor még nem nagyon voltam tudatomnál, de valószínűleg az anya még ezért aztán, mivel hogy a végét sem látom, ezért nem tudom megítélni, hogy a kettő között hol. És, évesktétem de hát az egészen biztos, hogy az időmnek a nagy részét azt különböző magyar szövegekkel, illetve a különböző magyar szövegek gyártásával töltöm más nyelvi szövegekből. És azt gondolom, hogy a műforítás azért is nagyon-nagyon fontos, mert az az egyetlen lehetőség az emberek, hogy kívülről lássa a saját nyelvét. Ott olyan működésekre lehet rá tapintani, amiket az ember egyébként nem lát, amikor saját maga beszéli a nyelvet. Viszont esetleg rádöbben arra például, hogy egy latin nyelv és egy finnugor nyelv egészen másképpen adagolja az információkat, egészen más a és ez például, ha csak a magyar irodalmat ismerném és olvasnám, akkor valószínűleg nem tűnne föl. Tehát azt gondolom, hogy ez például nagyon sokat segít benne, a másik az az, hogy persze a saját szövegeimmel is foglalkozom, illetve másoknak a szövegeivel is nagyon sokat foglalkozom, akár kritikai-szerkesztői szinten is. Ez a munkám, szóval nem tudom, és azt gondolom, hogy nem is nekem kell megítélni, azt, hogy mennyire vagyok előre haladott ebben az állapotban, vagy ilyesmi. sokadik hazatérés. Nézd, olyan sárga fényben ázik a nedves aszfalt, egy fekete kutya fut át rajta, mint egy üveglapon. Ott a sarokban keressünk magunknak asztalt, és üljünk le végre, kérlek, mert már nagyon-nagyon fáradt vagyok. Több hétig egy belga kastélyban éltem, képzelheted a francia konyha, a könyvek, a munka. Ne kérdezz, hogyan kerültem oda, nem is értem, és lehet, hogy kicsit még ott is ragadtam, ki tudja. Uram, nézzen körbe, ez itt Közép-Európa. A romkocsmák faláról hámlik a vakolat és néhány száz éve már, hogy óta kísérti a szecessziósan omló házfalakat. Mesélj a bérházról, ahol laksz a harmadik emelet, azt mondod most egy homokos páré, porta is van, ha partit rendeznek és csak úgy nem lehet, akkor neked sejbejutni, pedig kulcsod is van. És régen a nénié volt az egész, meg szemben, a gyógyszertár és a családi, amikor még a ház csehédektől volt hangos és még hihetetlen ábrádnak tűnt a kényszer kilakoltatás. Uram, nézzen körbe, ez itt Budapest, Budapest, és ezzel persze még nem mondtam semmit, de azért tekintse meg, ahogy a holt fényes est maradékát hajnalban a lefolyókba söprik. Mesélj el, amikor egyszer titokban megmutattad egy élő irodalom-történeti legenda lakását, a polcok falán zsinóra fűzött kövek voltak, és beszéd közben majdnem leégett a cigarettád, vagy elmesélem én, ahogyan egyszer hazatérve, levágva találtam a kedvenc soromat és hogy a fák azóta minden nap éjről éjre, derengve tűnnek fel az éleple alatt. Uram, nézzen körbe, az én városom, ilyen hogyan mondjam el, hogy végül megértse, akárhányszor jövök, soha nem tudom, hogy mi ez az útnak kezdete vagy vége. te át tudod tekinteni, mennyire hiányos a francia irodalom magyarországi hozzáférhetősége. Tehát találsz-e olyan nagyon fontos szövegeket, hát a adott és Baudlert mondta, tehát a 18. és a 19. századból, esetleg még korábbi időkből, amikkel te magyar nyelven úttörő lehetsz. Inkább egy kicsit távolabbról indítanám, és... Azt mondanám, hogy ehhez a kérdés az elég, ha belegondolunk abba, ami szerintem a magyar műforítás egy hatalmas szégyene, hogy ugye például az eltűnt időnyomában, ami az én legkedvesebb könyvem, az még mindig nem jelent meg teljes egészében magyarul. Hál' Istennek van egy csodálatos hölgy, akit Jancsoly hívnak, aki gőzerővel dolgozik ezen az ügyön. Például a Pruszt életmű egy olyan hiányosság, ami szerintem magát nagykorónak tekintő irodalomban egyszerűen nem hiányozhat. De rengeteg más dolog is van. Például Például kortás költőket nagyon keveset lehet hallani. Például most dolgozom egy kortás francia nyelvű belga költő kötetének a forításán egy válogatott kötet forításán. William Cliffnek hívják, akit a francia nyelv mostani egyik legnagyobb költőjeként tartanak számon, és ezt a nagyvilágban egy-két dolog megjelent tőle, meg egy belga antológiában is van, de hát például őt abszolút nem ismerik. Mint minden irodalom, a francia irodalom is hihetetlenül sokrétű, tehát bármikor bármilyen dolgot lehet találni, ami hiányos. Hát ha nem is olyan mélységig vagy olyan szélességben, mint ahogy ennek a Shakespeare fordítók annak kitéve. Ugye Nádasdép Ádám csinálta ebből egy kisebb fajta forradalmat, amikor már belénk éget sorokat volt szíves megváltoztatni, de tudom, hogy Varó Dániel is most éppen shakespeare fordít. Ha pluszthoz nyúlsz, mennyire meghatározó az, hogy az alapművek egy része már mégiscsak hozzáférhető jó néhány évtizede magyar nyelven? Tehát megköte az, hogy te nem túl túliudomos attól a szövegvilágtól nagyon elszakadni. Vagy azt mondod, hogy leradírozunk, tabularázza, és most elindul valami, ami már csak a tiéd. Nézd, pár hónappal ezelőtt pont a Jancsó Júliával beszélgettem erről, amikor készítettem vele egy interjút a Magyar Plusz jellegi állásáról. Pont arról, hogy itt van egy nagy aki akivel szintén tiszteletkör és halott kettőségével kell hozzáállni. És hát a dolg úgy van, hogy mindenkinek van egy sajátos rusz képe, Ruszt érzete, amit alapvetően befolyásol például az, hogy magyarul hogyan találkozott ezzel a szöveggel. Általában az ember először találkozik vele magyarul és aztán legfeljebb franciául. De hát azt gondolom, hogy itt annyi van, hogy azt úgy sem lehet megcsinálni, hogy ugyanolyan legyen, mert akkor az ember egyébként nem is pusztot forítana, hanem gyergyait imitálná. Másrészt pedig az egyetlen cél az az, hogy lehetőleg minél közelebb kerüljünk magához az eredeti szöveghez, és mindenki csinálja úgy, ahogy ő tudja és gondolja Úgyhogy amikor mondjuk én nekiültem annak idején, hogy a megtalált időből lefordít csak egy hat oldalas részletet. Azért volt erre szükség, mert az egyetemen volt egy plusz szeminárium, ahol voltunk 15, és a tanár is én tudtunk egyedül franciául. De Most szoros szövegelemzéshez ez nem kifejezetten jó, és főleg akkor, amikor egy olyan részletet néztünk meg, ami nem is volt magyarul hozzáférhető. Mindegy akkor én vettem egy nagy levegőt, leutaztam négy napra kapolsa, télen, és akkor tulajdonképpen hát ilyen lelki gyakorlatként reggel sétáltam, délután pedig nekiültem fordítani az ember megpróbál belebújni, ugyanúgy, mint egy parafrázisnál, és aztán megpróbálja a legjobbat kihozni magával. Ezért is mondtam, hogy nagyon fontos nekem a parafrázis, mert hogy a műforítása is úgy vagyok, hogy hogyha egy olyan szöveget fordítok, amit én választok ki, akkor azt nem másért választom ki, hanem azért, mert én szerettem volna megírni. Na most, amikor az ember végre lefordít egy dolgot, és még meg is van némileg elégedve vele, akkor megvan ez a kettős érzés, hogy hát azért mégsem az enyém, de valamilyen szinten mégis az én szavaim azok, amik rendben vannak. És hát ott is egy olyan-olyan játékot kell játszani, mint ahogy az ember egy parafrázisnál csinálja. És azt gondolom, hogy ez az egyik legizgalmasabb része a dolognak akármit csinálunk megvannak a magyar kánonok ezekben az ügyekben. Számodra melyik a fontosabb, hogy azt a latin világot ad vissza magad szűrőjén keresztül, amilyennek te olvasod ezeket a műveket, vagy hogy ezek azzal a nem túl szerencsés, de mégis elég gyakran használt kifejezéssel magyarítva legyenek. Tehát valahogy közelebb hozni a magyar kánonokhoz, hogy egy magyar olvasó is ezt befogadja, vagy azt mondott, hogy hölgyeim és Uraim, én így látom őt, azt a világot, azt a mentalitást, lehet, hogy az önök számára szokatlan lesz. De sokkal inkább ő, mintha valamilyen módon megpróbálnám magyarra tenni. Miért lenne a kettő ellentmondás? Amennyiben jól csinálom meg a szöveget, akkor pont azzal sikerül előbbre jutnom hogy igen, némileg alakítva, mert minden újra születő szöveg alakítja a magyar nyelvnek a szövedékét, de hát annak a közegében csináljam ezt újra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem ellentmondás, legfeljebb ott lehet ellentmondás, hogy mennyire lesz mondjuk idegen a szöveg, illetve mennyire fogja az eredeti kiindulási nyelvnek a sajátosságait hordozni. Tehát például, hogyha veszek egy plusztos mondatot, ami mondjuk másfél oldal, és hihetetlen, köröket és utakat jár be, mire elér a nagybetűtől a pontig, és egészen másképpen, mint ahogy mondjuk egy magyar körmondat, akkor mondjuk az egy nagy kérdés, hogy mondjuk úgy csinálok-e, mint a gyárgyai, és fogom és felszeltelem az egészet darabokra, azt gondolom, hogy nem, mert ugye így egy nagyon-nagyon fontos része veszik el a dolognak, de hogyha egyébként van egy olyan szöveg, ahol mondjuk nem a szövegnek az alapvető különösségéhez, sajátosságához tartozik az, ahogyan a mondatokkal bánik, akkor lehet, hogy sokkal jobb, hogyha nem a mondatokat és olvashatóbbá teszem a szöveget, de hát plusznál ez például nincs így, mert ennek szinte filozófiája van, hogy a mondat hogyan jön és hogyan sodorja magát. A másik dolog például az, hogy gyárgyai lehet, hogy azért is nem tehette meg ezt, mert akkoriban még nem volt akkor a hagyomány ezeknek a hosszú mondatoknak. Most mondjuk az emlékiratok könyve vagy néhány krasznahorkai könyv után a olvasó nem esik hátra, hogyha mondjuk lát egy másfél oldalas mondatot. Tehát ez nem volt mindig így. Imitáció Petri Pál Fiantárs Szokásos nyári délutánnak indult, mint már három napja, akkor is a G-pontban ittunk, ha jól emlékszem gin -tonik akció volt a készlet erejéig, jobban mondva, amíg fel nem éltétek a készletet, egyetlen asztal körül, majd alatt gyűjt össze a kóstolódó ifjúság. Miért érzi kötelességének minden fiatal költő, de legalábbis a legjava, hogy három napból kettőn mindenképp részeg legyen? Tiszteletadás, a régi mestereknek mondtad akkor részt vállalni a szenvedésből, mert örök igazság, szóltál a bárpult előtti padlón feküdve, a csapos keverék kutyáját öleltet éppen, örök törvény, hogy azonos kárhozatra azonos megváltás következik a Parnassus Detox égi termében. Aztán bögyös, fehér fökötős muzsákról meséltél, ahogyan kis puhárban tálcán hozzák be Gyuri és Gyula az aznapra fehér gyógykeverteket. Tudod, néha örülök, hogy nem nőttél magasabbra. Akkor biztosan modell belőled, 18 sem, vagy mire felfedeznek, és innentől még talán 10 év, amíg kiégsz. Ja, és nem ismersz engem a kertvárosi férfi létére, kékharisnya balfasz, aki néha elmosogat nálad, most cigarettáról cigarettára gyújt ráadásul, de hagyjuk. Ismertünk mindketten egyfajta tompaságot, a lélek csendjét, ha lehet így nevezni. Lásd még a 10 perces felévelő szakaszra vonatkozó cikkeit a Keresztúri Baviárjumban. Aznap délután felálltam, és kimentem levegőzni. Széltalanul indultam neki a székelyföldi tájnak, szélzúgott fehér köttépásztva a szilvafákat, s a portól a mocsoktól az orromig se láttam, le nem ültem a Twin Peaks nevű bárban, hogy mint a te a filter, egyedül elázzak, kiizzadván magamból a gyermekágyi lázat, mindenkinek eljön egyszer a maga napsütötte sávja, hogy beöltöztesse a fehér drap, drap ruhába, gondoltam akkor tovább indulva az orrom után, a sáros fensíkon, Isten boncasztalán. Ezt hoztam vissza onnan jó barátom, udvarhely 2000-valahány. admagyarázom a bizonyítványom. Számomra Kostolány vagy Vörös Sándor mifordítása, sokat, sokkal inkább Kostolány vagy Vörös Sándor versek mint mi fordítások. adott esetben fogalmam sem lehet, hogy milyen volt az eredeti. Persze ez mindig így van, szóval amikor az ember mi fordítást csinál, Felrak maga elé egy csillagot, amihez képes navigál, De hát ez ugyanolyan elérhetetlen, mint amikor az ember Amerikába át akar menni, akkor lehet, hogy a csillagokhoz viszonyítja a navigációt, viszont mégsem oda érkezik el, hanem a Földön lévő egy pontra. Ez teljesen egyértelmű, és ez is a szépsége a dolognak, hogy műforítás és műforítás között nagyon-nagyon nagy különbség van, és hát ez természetesen ugyanúgy vonatkozik a fordítóra, mint a szerzőre, tulajdonképpen a műforító ilyen szempontból a társszerző inkább. És már kapásból azzal, hogy mit választ ki, mit fordít le, az nagyon sokat elmond róla. Tehát, hogyha elébröksz egy költőt, és nem mutatod meg az írásait, csak azt mondod, hogy melyik szerzőket fordítja, már abból is nagyon sok mindent meg lehet tudni róla. Köszönöm, hogy ezt mondtad, mert a következő természetesen az, hogyha némiképp schizofrém módon a magad filológusaként megnézed az idáig keletkezett verseidet. Úgy visszamenőleg tudod, hogy éppen kivel Bieber ötélmű fordítóként? Hát inkább azt mondom, hogy ezt nem igazán tudom. Pont azért nem tudok erre a kérdésre válaszolni, mert hogy ez nagyon Összekuszálódik. Tehát az ember mindenféle szövegekkel foglalkozik, és egyértelmű, hogy mindig lesznek hatásokra. Tehát van is olyan, hogy éppen fordítok valamilyen típusú szöveget, és abból kivirágoznak saját szövegeim. Tehát ez azért sem választható annyira már, mert hogy rögtön olyan szövegeket választok ki, műforítása is, amik közel állnak hozzám. Tehát ilyen szempontból ez többszörösen szövödik össze. Tehát végül is a pető a primér művekre a saját versenyre kapod. Ezekben a versenyben számomra meglehetősen sok az ősz és meglehetősen sok ahó. hó. Igen, ezt én is szerettem, amikor így, így újra olvastam, Erre most nem tudok mit mondani, igen. Bár ugye a legutóbbiban már elhangzik az is, hogy Xanaxra tavasz jön. Maga a költészet az eléggé őszi és téli műfaj. Szóval az ember egy ilyen hiánylény, és folyamatosan amikor kifejezi magát, akkor általában ezt a hiányt fejezi ki. Ezért van az, hogy főleg az irodalom területén igazából a boldogság az nem kifejezhető. Tehát amikor boldog vagyok, akkor nem írok, mert akkor, akkor éppen boldog a más vagyok. más van. Pontosan. Tehát igazából ez hozzá tartozik. Az, hogy az ősz meg a tél az nagyon meghatározó a kötetben. Az részben teljesen praktikus dolog, hogy egyszerűen akkor íródtak a versek, és nagyon sok minden átszüremlik a verseimben az életemből. Úgy is írok verset, mint aki naplót ír. A másik meg az, hogy valószínűleg ez a karakterem ez is hozzá tartozik, hogy egy alapvetően melankolikus típus vagyok, aki télenül a szobájában, és Olaszországba vágyik, mondjuk. <gül> mint a németek. Vagy mondjuk, mint Szerbanta. Akár. Igen, igen, igen. jellegű a kérdés, de te tehetsz róla, hogy föl kell tegyen. Az egyik Lissabonni versetben. Elsíratsz egy fasort. Már akkor megjegyeztem, amikor annál a versnél tartottam. Majd egyszer jóval később, most úgy, hogy az ember lapozgatja a verseket visszatér. Engem most már nagyon érdekel, hogy hol volt ez a legényes Hát az úgy néz ki, hogy ha felszállsz a határúton az 50-es villamosra, és végigmész vele egészen a béketérig, akkor akkor megérkezel a béketérre, ahonnan megy egy utca, ahol annak idején, most már sem is ezt kell mondjam, volt egy hatalmas jegenye fasor és ahogyan a vesmé benne van, mivel hogy én azon a fasoron túllakom, minden egyes alkalommal, amikor a városba ki bementem, vagy iskolába, akkor mindig ezen a fasoron mentem át. És azt gondolom, hogy annak, hogy a természetet, meg a létet és a létezést egy ilyen metafizikai újongással tudom néha szemlélni, az már annak tekintető, hogy az a fasor az olyan volt, mint egy ilyen felszállópálya. Tehát az ember elindult az elején, és így érezte, hogyan így, így emelkedik fölfelé a lelke. Néha így el is képzeltem, ugye a Pestentlőrinc nincs az a rész, ahol akkor az régen vadászterület volt. Tehát igazság szerint ott nagyon elképzelhető, hogy annak a fasornak a végén egy kúria volt, és körülötte pedig egy sűrű erdő. És hát aztán annak idején, amikor a Lisszaboni utazásom előtt láttam, hogy kezdik őket levágni, majd amikor hazaérkeztem Lisszabonból, akkor láttam, hogy sem minden maradt belőlük akkor ez egy traumatikus élmény volt. És hát azóta is hiányoznak. Most már vannak kis csemeték, de hát valószínűleg egy olyan jó 20-30 évre lesz szüksége ahhoz, hogy azok újra akkorák legyenek és olyanok, mint régen. Hogy tervezed Maradsz a környéken? Erre nem igazán tudok válaszolni, mert még abban sem vagyok biztos, hogy az országban sokat maradok. Tehát eléggé olyan típus vagyok, aki össze-vissza rohangál, egyrészt Pesten, másrészt az országban, harmadrészt a világban. Ugyanakkor mindig időről időre visszatérek ebbe a házam meg ebbe a szobába, amit felépítettem magamnak de azt gondolom, hogy ez majd kialakul. ez csak azért kérdezem, hogy, hogy majd vajon nyomon követed-e a fasor cseperedését. Hát, hogyha el is fogok költözni onnan, akkor elképzelhető, hogy nyomon fogom követni, de igazából maga az új fasor az már egy másik dolog. Igazából nem az az, ami fontos volt nekem, hanem ez a régebbi, és annak az emléke persze. Eszméletvesztés. A fény ráfekszik a levelekre, és kimetszi belülük az új virágot. Macskák vonulnak ki a kertbe, mint asszír homokkő oroszlánok. Fehér és zöld faltokat látok a tájban, de sose lesz vége. Itt is, ott is beszúrok egy pontot az elbeszélés szövetébe. Városban lakom, de ágyban, csak a fák között tudok aludni. Zsebemben a kulcsok, mint a zárban, úgy forognak. Hallom kijereszti bömbölő hangját az autópálya, amikor végül holtam beledőlök, az olajos, belvárosi éjszakába, akár a fáradt metró ellenőrök. Hajlékod lett a széles utca, bár van hol pihenned, baráti ház. Ami vagy, széthul darabokra, s mi marad, az csak árnyék, szürke váz. Él a föld alatt vagon barakva menekülsz, mint a drótban az áram. A kis bogárkák pörögve szakadva, állobbannak a biztonsági sávban. Láttam a két is egy állomáson, magas volt, szőke és tiszta árja. Bakancsa alatt én voltam a lábnyom, aki a szenvedést úgy kívánta, mint ahogy más a magyarázatot. Mosolygott ő és mosolyogtam én, ahogy a peronom végig rúdosott, míg el nem élveztem a megálló kövén. Három éve egy tornácon állok, és a szél néha az arcomba harap. Fejem körül, mint az üvegszilánkok, keringenek a kimondható szavak, Botladozva indulok el a sötétben, lábam nyomában az égbe hajlik. Nem lehet gyermekem, ki elkísérjen az éjszakából kibomló horizontig. Ha eleget vársz, végül minden eléri a kristályosodási pontot, csak az indulhat el nyugodtan innen, aki már előre mindenről lemondott. Szerződéseim pontjait betöltve úgy megyek el, hogy mindent láttam. Köröttem zsong az Isten téli kertje, ahogyan szétszárazódom az éjszakában. Megfogalmaztál, hogy némiképp felszállópálya is volt ez a jegyenye soráltal meghatározott út számodra. Honnan, hova szálltál föl? Abból a hangulatból, ami az es villamoson szokott uralkodni, abban a hangulatban, ahol jól érzem magam. Vagyis egyszerűen szedik nehéz megfogalmazni, hogy, <gül> hogy mi ez, de a lényeg az, hogy elemelkedni az úgymond prózai valóságtól. De Miközben talán éppen landolsz, hogy hazaérsz? Hát igen, ez egyszerűen landolás és felszállás, de azt hiszem, hogy kettő nem zárja ki egymást ebben az esetben. Mondtad az utazásokat, és azt, hogy korán sem biztos, hogy az életed nagy részét majd Magyarországon töltöd. Vannak-e már bizonyos helyek, amelyeket már megjárt és visszavágysz, vagy az inkább valamilyen nosztalgikus savargás vágy, mint ahogy mondtad a németeket Olaszországra a kapcsolatban? Azt gondolom, hogy alapvetően meghatározó számomra az a sejtse se ott érzés, ami a versenyben is nagyon gyakran előfordul. Azért szinte legtöbb területén ilyen helyzetben vagyok. Például vegyük azt, hogy esztéta vagyok, akit a költők filozófusnak, a filozófusok költőnek néznek, és viszont külvárosi vagyok, akit a belvárosiak vidékinek, a vidékiek belvárosinak tartanak. Tehát rengeteg területen megvan ez a dolog, és tulajdonképpen mindennapjaimat is a folyamatos utazás határozza meg. Tehát egy órára lakom a belvárostól ezért egy ilyen nomád létet valósítottam meg az utóbbi években, ami azt jelenti, hogy folyamatosan a hátamon cipelem az egész házamat, hogyha ott van nálam a hátizsákom és ledobnak a világ bármelyik tetszőleges pontjára, ahol mondjuk van WC, lehet cigizni, kapok enni és van kettő akkor általában egy olyan 24-48 órát simán el tudok tölteni, anélkül, hogy bárki hozzám szólna, tehát folyamatosan mozgásban vagyok és a világon belül vannak olyan helyek, ahova vissza is akarok menni, meg amiket újra meg akarok nézni. Ilyen például Belgium, ahol a szenefi műforítóközpontban töltöttem kétszer egy hónapot, tavaly nyáron és tavaly előtt nyáron, ami egy hihetetlen intézmény, mert ez arról szól, hogy van ott egy kastély, ahova várják a világ minden tájáról érkező műforítókat, Kortás belga, nem csak kortás, de szóval a belga irodalmat fordítanak, és ott tulajdonképpen mindenkinek megvan a saját kis cellája, egy gyönyörű szép park, egy gyönyörű szép környéken, és ott az ember mindent megkap ahhoz, hogy a lehető legjobban tudja végezni a munkáját. Ugyanilyen ilyen Ciprus, ahol szintén nagyon sokat voltam, ez egy színházas ügy volt, ott a Nemzetközi Színház intézet minden évben tart egy ógerög drámafesztivált, ahol először kint voltam, mint diák, aztán másodszor a fesztivál szervezőjének asszisztense voltam két hónapon át. A harmadszorra pedig, amikor kimentem, addigra már egy olyan produkciót vittem a fesztiválra, aminek én voltam a dramaturgia és részben fordítója is. Úgyhogy vannak ilyen helyek, ahova visszajárok. Hova vágysz? Hát olyan rengeteg van. Főleg Európán belül, de igazából, ha tehetném, akkor valószínűleg mindenhova elmennék. De azok a helyek, ahova vágyom, oda egy idő után is fogok jutni. E földen nagyon vannak kétségeim vagy félelmeim. Mondd! ez, hogy kedved a tranzit létet? Alapvető vonásod? Vagy inkább a koroddal járhat együtt. Hát ezt most még nem nagyon tudom megállapítani, mert hogy van ez a korom, meg van a gyerekkor, ami egy teljesen más téma. Most biztosan hozzátartozik az egész felépítésemhez ez a transit lét, de ez a legérdekesebb, legizgalmasabb is. Szóval, ha az ember le van horgonyozva valamelyik helyen, akkor kevés dolgot lát azon kívül. És főleg, mivel hogy az életemnek egy olyan periódusában vagyok, amikor még látnom kell nagyon sok mindent, ezért aztán nagyon jó, amikor kívülről tudom megnézni a dolgokat. Nagyon sokszor van például, hogy. Esten turistaként és turista szemekkel járok körbe, amikor viszont mondjuk külföldön vagyok, akkor sokszor úgy próbálok ott lenni, mintha helyi lennék. Ezért szeretek inkább hosszabb időket tölteni egyes helyeken, és kevésbé átrohanni rajtuk. Tavaszi Eklóga. Orbán Ottót olvastam az este. Nézd meg a 273. oldalt összegerebbiézett verseinek kettes számú kötetében, mert ott az igazság. Ne az első verset nézd meg az oldalon, bár az se kutya, de a másodikat. Nos, kikerested? Hát nem semmi darab, mondtam ugye. Innentől akár kussolhatnék is, ha a szám ánas nem akarnék kései szúrtos dögevőként a nyomába arredni, de ez van. Én úgy vagyok ezzel, hogy a jó vers, mint a világ kapujára megfelelően feltett dinamitrúd, kiszakítja helyéből az ajtót, söktön kedvem támad nekem is megmártózni a nyelvben, felelőtlen játszani égi szüzekkel, szüzeket mondtam volna. Na mindegy, elvégre a tűz meg a szűz ugyanaz, addig csábít, amíg meg nem pörkölted a farkad, hisz százszor megmondták már, hogy a költő, kispolgár és terrorista. Mindenesetre a legtöbbször a játék vesztes csapatában játszik, és még büszke is erre akár egy sárgarigó, mielőtt padlógázzal az édenkert becsukott, s lepecsételt ablak táblájára kenődne. De elkanyarodtam. Szóval arra jutottam a tegnapi nap, hogy vége a télnek, mondhatni Xanaxra tavasz jön, kivirágzik az aszfalt, és az éjszaka börtön rácsa elolvad, és csak a vers, csak a vers tudja a drót feszülését, ami körbekeríti a dús, vakító fényben heverő napokat, hiszen nyelvkapuján túl nem csak a minden, de a semmi is ott van, s mielőtt az aranyló partot elérnéd, még ott átja a száját ez a vén nihilista és hogy csak a vers, csak a vers tudja, hová rejtették el a drótvágókést a csavargó árnyként köztünk tengődő régi elődök, mint Orbán Otto, Radnót is a többiek ott len, hisz a vers nem más, mint egy-egy tégla, kiütve a falból, ablak a friss levegőre. Hát én is a drótvágókést keresem folyton, mikor éjjeli tolvajként a poros hagyományboltjába rabolni megyek, hullák ujjáról rángatni a gyűrűt, Észínű kecskét áldozva a holtköltők szintársulatának, és tiszteltem jeleként vágom ki aranyló szájukból a nyelvet. Nem azért, hogy a semmibe nyomtalanul nem erüljek, hiszen ez meg lesz mindenképp, de hogy itt len, míg tart ez a test és a lélek valahogy megmeneküljek. A Petőfi Sándor ösztöndíjas Dunajcsik Mátyás költött bemutató műsort Ördögcsilla, Vancsok és Balla Ferenc készítette.